Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat veia! 91, francès, FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores! Ràdios Limitat ve a 91.6 Almenys és més, sona bé com a filosofia de resistència heroica, fins que arriba el dia que comença a desafinar i almenys és simplement menys. Els duros a quatre pessetes s'han convertit en la moneda de canvi en el món de la cultura i de tant tensar la corda ja tenim aquí les primeres fatals conseqüències. Escanyats per les cruels tisorades en els seus pressupostos, els museus i centres d'art del país van haver de reduir la seva activitat de manera més o menys radical l'any passat. Menys activitat i en alguns casos poc atractiva, doncs menys estímuls per la gent per visitar un museu. I així els ha anat, la majoria han perdut públic. El Museu Picasso de Barcelona ha baixat en picat, més de 360.000 visitants menys, una punxada en tota regla, i la resta han tingut disminucions entre lleus i moderades. Temps al temps, al 2013, l'enèssim any de retallades, se'ns tornarà a parlar, potser llavors almenys ja serà molt menys. El 2012 ha estat un any molt difícil pels equipaments culturals, petits i grans, i entre els grans, els sistèmics, és a dir, els que han d'assegurar l'estabilitat del sistema. Un sistema cada vegada més vulnerable per la precarietat de recursos. Els fonaments trontollen i ningú és intocable. La prova més evident és el manac. El, el, Palau, de, el Palau Nacional sintetitza el programa d'activitats i fan sintètic una única exposició temporal en tot l'any, la del gòtic internacional. Ha significat una davallada de més de 130.000 visitants. Fons del museu comenten que el 2012 ha estat un any de transició, el d'arribada de PP Serra a la direcció. Serra va tenir molt poc marge de maniobra quan es va donar que la seva antecessora, Maite Ocanya, no havia deixat cap més exposició preparada. Una dada, per ser més optimistes, és que els ingressos per venda d'entrades es van enlairar un 12% més que el 2011. I això s'explica perquè hi havia haver més públic turista que al cap i a la fi és el que paga a l'entrada sencera. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa, des de 91.6 de la FM, això és Tot un poble, qui us parla i acompanya Ivan Ivanyet, Guillem Garcia i Jordi Garcia. De dilluns a divendres, de 12 al migdia, connecta amb Trinitat Vella i Sant Andreu de Palomar. Tot un poble amb Jordi Garcia.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 L'associació de veïns de Sant Andreu de Paloma està satisfeta amb el document que recull el pla de protecció del nucli històric del barri, que s'ha de votar el 24 de gener la Comissió d'Hàbitat Urbà. Així ho va manifestar el Consell Extraordinari de Barri, que es va realitzar a Can Fabra. Per això demanen als grups municipals que hi votin a favor, perquè és una proposta molt consensuada i que evita la majoria d'expropiacions. Després de més d'un any en lluita, els veïns de Sant Andreu han aconseguit desafectar del Pla General Metropolità, el PJM, les expropiacions d'habitatges més problemàtiques per al barri i els seus habitants. Finalment, en el Pla de Protecció del casc antic de Sant Andreu sí que hi haurà una desena d'expropiacions i enderrocs. Són sobretot en zones on no viu ningú, on els veïns estan d'acord amb l'expropiació o bé on no hi ha una data prevista per executar les expropiacions. L'entitat ha destacat la importància de les mobilitzacions que s'han dut a terme al barri i la unió de tots els veïns per tal de frenar el projecte inicial, que incluïa uns 300 enderrocs. Amb les reivindicacions dels veïns encara visibles a portes i finestres, ja es pot dir que la gent del barri de Sant Andreu s'ha sortit amb la seva. De les prop de, 3 de 300 finques pendents d'exposició des de fa més de 3 dècades, l'Ajuntament ja va dir fa un any ...en desafectava 240... ...la resta, 60, continuaven però en risc... ...després d'un any de lluita, aquesta xifra s'ha rebaixat a 10... ...ha estat per a molts un alliberament. Doncs des de l'Associació de Veïns... ...es considera salvat el casc antic de Sant Andreu... ...amb el text que previsiblement... ...s'aprovarà dijous... ...es mantindrà la fesomia de poble... ...que caracteritza el barri... ...la majoria de demandes veïnals... ...han estat acceptades... ...i l'associació considera un mal menor... ...la desena de finques... ...que en continuaran afectades... Una altra de les reivindicacions dels veïns és que el carrer Gran de Sant Andreu sigui de vianants i, per tant, que se la calçada i la vorera. asseguren que l'Ajuntament els ha dit que estudiaran si és viable econòmicament i tècnicament. Més informacions aquí en aquest programa. Ara parlem de la Trinitat Vella, que vol més projectes socials. El Pla Integral de la Trinitat Vella sorgeix amb la idea de donar continuïtat als projectes socials engegats per la llei de barris i plantejar-ne de nous. Garantir la convivència veïnal, fomentar l'ocupació estable i de qualitat o promoure un barri saludable són alguns dels objectius previstos. Aquest projecte social, presentat al juliol i inclòs en el pla d'actuació del districte per aquest mandat, encara s'ha de posar en marxa. Una quarantena de projectes socials, urbanístics i econòmics es van engegar a la Trinitat Vella els darrers sis anys gràcies a la llei de barris, però encara queda feina a fer, sobretot en l'àmbit social. El projecte integral de la Trinitat Vella, presentat al juliol per l'Ajuntament, dona continuïtat als programes socials de la llei de barris i en crea de nous, per tal de cohesionar i millorar la imatge de la zona. L'incivisme, l'absentisme escolar o la delinqüència són algunes de les problemàtiques incloses en el pla. Un pla obert a les inquietuds de veïns i partits polítics que a hores d'ara encara no s'ha acabat de perfilar. A l'octubre, l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella ja ja va suggerir al districte algunes propostes. L'entitat demana la creació d'una taula de treball exclusiva per promoure aquest projecte. El districte diu que encara s'hi han d'incorporar més aportacions veïnals. Quan s'acabi el procés participatiu, el document es presentarà al plenari. I atenció perquè es crea un grup de treball per potenciar el polígon industrial del barri del Bon Pastor. Unes 350 empreses formen part del polígon industrial del Bon Pastor. Prop d'unes setentenes es troben a l'àrea coneguda com el Torrent d'Estadella. En aquests moments hi ha un grup de treball per potenciar la zona on s'han fet poques actuacions de millora. L'únic polígon industrial de la ciutat es troba al barri del Bon Pastor. Es tracta d'una zona amb unes 350 empreses que es vol mantenir i reforçar. Per això, doncs, l'Associació d'Empreses del Polígon i l'Ajuntament han iniciat diverses reunions de treball. Aquesta empresa familiar coneix molt bé les mancances del recinte. Fa més de 20 anys que hi fabriquen molles i, segons diuen, la zona industrial s'ha quedat antiquada. La mobilitat i l'urbanisme són alguns dels temes que es tracten al grup de treball creat per l'Ajuntament, empresaris, sindicats i veïns. La, la finalitat és regordenar i reactivar aquest polígon creat als anys 50 i que, en total, dona feina a uns 80%. 8.000 treballadors. De fet, dinamitzar l'ocupació n'és un altre dels objectius. Aquesta fusteria n'és un exemple. 4 dels 12 treballadors viuen al Bon Pastor. Aquesta, però, no és la primera vegada que es parla de fer canvis aquí i després no se'n fan. Per això, l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor reivindica que es mantingui la zona com a terreny industrial. L'Ajuntament informa que aquest projecte està inclòs al programa d'actuació del districte. I ara ja entrem en plana cultural. Parlem de les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un repertori pel, pel camp coral que ajudi a potenciar-lo i donar-li més projecció dins el marc d'aquesta expressió musical a casa nostra. El tema és lliure. No obstant això, en la present edició, amb motiu dels actes commemoratius dels 300 anys dels fets de 1714, durant el curs 2012-2014, el jurat tindrà especialment en compte les composicions que hi facin referència en algun aspecte del contingut i o la forma. El termini d'admissió de les obres es tancarà el 31 de gener de 2013. I el concurs hem de dir que és convocat pel districte de Sant Andreu amb la col·laboració preferent de la parròquia de Sant Andreu de Paloma. I acabarem aquest primer recorregut de notícies parlant de la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu de Paloma. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 22 us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal de 1962 a Sant Andreu de Paloma l'organitza Centre d'Estudis Ignaces Iglesias. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè eh, l'Associació de Veïns de, i Veïnes de Sant Andreu de Paloma ens han fet arribar un comunicat sobre la transformació del nucli antic. Aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem avui. Ara fem una pausa i tornem. Entre l'asfalt, en un poblet de costa, on d'amagat l'espera, darrere de l'església, mig tremolós, aquell petó que tindrà gust, a salt de mar i a nit plena d'estrell. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs hem començat el programa parlant dels veïns de Sant Andreu que reclamen un ampli consens per salvar el nucli antic. Doncs precisament l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma ens ha fet arribar un comunicat sobre la transformació del nucli antic. El que ens diu és que des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma valorem positivament el document que es posarà a votació dijous 24 de gener a la Comissió d'Urbanisme i divendres 1 de febrer al ple de l'Ajuntament. De tota manera, el que hem pogut saber a través dels nostres contactes amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar és que fins a que no es realitzi doncs, la votació d'aquest dijous 24 de gener la Comissió d'Urbanisme doncs, no faran unes declaracions a través dels diferents mitjans de comunicació i evidentment d'aquesta mesura. He de dedicar el document recull la majoria de les demandes veïnals i en especial les més problemàtiques. És veritat que alguna de les al·legacions que havien fet donc no s'ha tingut en compte, però són sobretot en zones on no hi viu ningú. on els veïns estan d'acord amb l'expropiació o que no tenen prevista data per ser expropiades Doncs aquesta és el document que ens han fet arribar des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, un comunicat que ens informa sobre la transformació del nucli antic. També ens informa que ara ja estem fora de la suspensió de llicències i, per tant, doncs, correm risc que es construeixi o s'enderroqui seguint el pla vigent legalment el Pla General Metropolità, el PGM, de 1976, que deixa tothom altre cop afectat. Per això, i vista la valoració que la mateixa associació fa, als veïns del nou projecte doncs, han demanat als partits polítics que aquest sigui aprovat. Per tant, el dia 24 de gener, doncs, si no passa res, s'aprovaria aquest document. El que volen és ressaltar la importància que Abdalca ha tingut la mobilització al carrer i a les xarxes socials i la unió de tots els veïns per aconseguir eliminar la proposta d'eixos cívics i per incloure en la protecció la gran majoria de les afectacions que no incluïa la proposta presentada al desembre del, del 2011. També els veïns valoren molt positivament la implicació de tothom, el sentiment de pertinença que s'ha fortit de defensa del patrimoni i el que diu daquest doncs, patrimoni col·lectiu i l'equació social que s'ha generat amb aquesta lluita col·lectiva. Una lluita per la desafectació i protecció del nucli històric que s'ha incrementat aquest darrer any però que feia 40 anys que reclamava. Doncs un altre cop, els veïns i veïnes de Sant Andreu han demostrat com ja van fer amb el parc de la Pegaso, la Rambla, Can Guardiola, Can Fabra o el Sabentíric, que junts poden aconseguir el que ens proposem. I el que acaba aquest comunicat és dient que hem salvat el casc antic, visca Sant Andreu de Paloma i signa Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma. Doncs aquest era els comunicat que ens han fet arribar des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar parlant sobre la transformació del nucli antic que ara en aquests moments ens doncs, està pendent, com hem dit, d'aquesta reunió, d'aquesta votació de dijous 24 de gener a la Comissió d'Urbanisme. Molt bé, doncs nosaltres doncs, continuarem informant d'aquest tema en els propers dies, en el moment en què puguem contactar doncs, amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar i que ens puguin ampliar doncs, aquesta informació. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit a parlar amb vos del comerç, parlar vos del comerç que es realitza a la Sagrera. Fem una pausa, escoltem música i tornem. Riem fluixats sense aguantar-se, de cop s'atura i pensa, què faig si ja no tinc un sentit? Quina vergonya si se'm ha passat, no recordava que anar al Arrenca de cosa el desig, l'agafa tendre ja el posa el seu pit. Hi ha amunt amunt amunt, amunt, amunt, amunt, i es torna a viure. Hi ha amunt, amunt, amunt, coneix la frustració i el no sentir. Desxifra els seus defectes cada cada Hi ha amunt, amunt, amunt, amunt, Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vell Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara volem parlar de comerç local en concret el comerç que es viu al barri de la Sagrera a través d'un reportatge que us hem elaborat Hola, bona tarda, estic aquí amb en Xavier eh, el president de l'associació de de Comerciants de Sagrera, i bueno, per començar ens agradaria saber la història una mica d'aquesta associació. Bueno, la història de la és com suposo que la majoria de sessions de comerciats, simplement que centrades en el va de la Sagrera, estem parlant de que és una associació que porta des de l'any 1995, vale? encara que bueno, jo et puc parlar per pel que porto des de la Junta, que és un... fa escat un any i mig, eh? però bé, bueno, de ho sé d'oïdes i de la banda històrica. Eh? Però bàsicament s'ha se centrat sempre en la defensa dels de interessos de las, de la, del petit comerç de, de la Sagrera, sobretot per, primer per, per a veure la gent de la importància que té el comerç en el, en el barri, eh? i per l'altra banda per intentar fer coses entre nosaltres d'una manera d'intercooperació, no? de poder fer compres conjuntes, de poder fer ofertes, que puguin ser beneficiosos és comprar conjuntament surt més econòmic i, per tant, pots fer un millors preus als, als clients i, bueno, aquesta és la història de la associació. En què es basa? O sigui, què feu en aquesta associació? Mira, el que estem fent en aquests moments era, per una banda seria tot el tema de lobby, entre cometes, de defensa dels interessos, per exemple, tot el tema de les obres. Com sabeu, a la Sagrera estem inundats d'obres i tots els pavells tenen obres, o estan tenint, o s'estan començant, en la Sagrera encara més. Per què? Perquè s'ha ajuntat tot el tema del, de l'intercanviador del metro, amb totes les proves que a partir de la l'epoca havia l'o del túnel del Carmel de repetir tot el, bueno, totes les proves que van fer del de foradal o del metro, s'ha ajuntat a l'estació de l'AVE, Clar, més les obres que s'han fet, diguem, de manteniment com en qualsevol altra barri, no? Tot això, més obres en la Meridiana per l'estació les, de Rodalies, el tema aquello de la nova centralitat de Barcelona a la Sagrera, ens doncs, ha afectat molt els comerços, perquè, clar, no és el mateix. Passa un cabell ple de bastides i ple d'obres des que desvien i anar expressament, que no, quan vas passejant a altres llocs, doncs puguis comprar. Per una banda ha sigut això. O sigui, defensa dels interessos dels comerciants de, de que no et fiquin un contenidor davant de l'aparador, bueno, de tot el tema de les obres, la problemàtica del soroll, bueno, també de, de temes d'inseguretat que ara fa poc s'ha aprofitat les obres quan la gent s'aculava per les vestides a, a diferents pisos. O sigui, d'una banda seria això, no? de negociació, de pressió, de, de denúncia, depèn del cas, davant de les institucions per tot el tema d'obres que ens afecten. Això Pues altres associacions de comercial no ho fan tant, però nosaltres és quasi un constant per el montó d'obres que tenim. Per l'altra banda serien serveis associats, eh, el típic, eh, pues, que diu, bueno, i com ho tenin que fer per a fer o del impost de escombreries o una consulta, sobre com ho tenin que pagar eh, no sé què o per què si està net o està brut el, bueno, excuses d'aquestes típiques, no? Del dia a dia. I després un altre punt important per nosaltres era tot el tema de que la gent no se'n va i altres va a comprar o al centre de la ciutat i que comprenin a la sagrera no? per fer. qu Què ha passat per quan bueno, estem mai fent o pues, des doertes de bueno, cada 10 euros que compres un cupó dons un descompte que si vales que si venda loteria entre nosaltres. Tota la banda aquesta de promoció del, del comerç en, en aquest cas complet, de repartir un mapa desplegable amb tots els comerços de de la zona perquè vegin que hi ha, hi, bueno, pues que hi ha diferent de varietat en tot, el, en tot el sector del comerç a la Sagrada. Per això seria una banda, no? I després l'altra banda seria més interna, que seria la intercooperació de poder fer compres conjuntes, de negociar, de, jo què sé, si hi ha entitats bancàries que ja ens cobren un munt de comissions per la targeta de crèdit, pues no és el mateix que vagi una sola persona o una sola, un solo comerç que no digui nom de 50 comerços pues, podes negociar millors preus, no? Això seria el que, el que estem fent més o més. Una banda és denúncia, pressió de, de, de fets que ens afecten com la les obres. una altra banda és intercooperació entre nosaltres i una altra banda és tot el tema de, de fer coses conjuntes per promocionar el comerç en base a ofertes, a base de promocions, etc. Quins plans de futurs té aquesta associació? Els plans de futur és aguantar com puguem el tipus <laughs> i després que és suficient en aquest temps. No? Ya, o sea, por el tema de crisis, más lo que he comentado de las obras, pues ya tenemos no suficiente fotodets que para bueno, como mínimo es aquello de mantenernos y anafen las campañas que te he comentado día a día y si y no sé si bueno, si consigo más asociados, pues poder definir más cosas y a partir de ahí hacer más. Y pero el futuro sería que eh, te las campañas que estén de de las ofertas de descuentos, de sorteos de toda esta banda y cosas. Els plans de futur nosaltres por el que ens hem marcat per aquest any és, a part ja et de comptar com a associació. Per què? Perquè clar, pel tema de crisi hi ha moltes botigues que es donen de baixa, no de la l'associació sinó de l'activitat la econòmica. por tant, eh, clar, no, no, no, no anem a més. Eh? O sigui, sea, com a mínim la idea és mantenir-nos i si aconseguim millors associats doncs pues, meravellós, no? És o sea, una banda. Després hem llegat tota la banda que ens costat més tot el de noves tecnologies entrecometen el de noves tecnologies perquè ja són antigues però, però per alguns comercials encara estan que si no tenen ordinador perquè si fes una idea doncs per ells tenir una pàgina web doncs és un gran un gran obre no? o sea, o sea tota la banda de formació per la gent que sàpiga doncs, l'utilització d'aquestes tècniques i de, la, i de potenciar la pàgina web que tenim eh? o sea, www.sagrera.es que són les, les diferents botigues que han volgut i posar la pàgina web, eh? o sigui, entre mantenir-nos això i més el tema de formació i seguir les mateixes baderes d'aguantar tot el tema d'obres, és el que ens hem plantejat. Bueno, i per últim, he llegit una notícia on posa que es pot utilitzar una llibertat de descomptes. Sí, mira, lo de la llibertat de descomptes és, el que comentava abans, és una oferta que si tu compres com a client una compra superior a 10 euros, amb aquest 10 euros te donem un cupó una marqueta uh -huh. que del logotip de la SA i et donen una cartilla, eh? cartilla tu vas, tu vas enganxant les enganxinetes aquestes de, de los cupons i quan ten la tens omplerta, que sembla que són 64 cupons, doncs vale? pues et donem, ah, no recordo, sembla que són 24 euros en compra en qualsevol dels establiments de la, de, de la zona que associats, no? Això per nosaltres, el primer, per el client, pues, bueno, són 24 euros de descompte en, en qualsevol compra, per nosaltres està bé, i per la situació també, perquè va obligant a la gent a mirar les, les botigues que tenen l'aparador sobre el logotip nostra que són les que tenen la cartilla. I un dels requisits és que hagi, com a mínim, tres botigues diferents d'intre els cupons. O sigui, si és un client que solo compra aquí, o compra en el foro o compra on sigui, no serviria. Entonces també les obliga a anar a les diferents eh, botigues, sigui les que siguin, mínim tres no? O sigui, si compleixen els requisit d'omplir la un dels cupons més tres botigues diferents, doncs ara ja estaran en l'obsequi dels 24, ara no sé si és 24,70, perquè una, cèntims, de regal que pot comprar, ah i sí, indistintament, en qualsevol de les botigues. L'hagin donat cupon, no l'hagin donat cupon, o no, no hagi anat mai la vida. És una manera també de potenciar que la gent compri entre nosaltres, que compri a la Sagrera, que era la, la funció principal de, de l'associació.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara entrem ja en el que nosaltres anomenem l'àrea de servei i precisament doncs, per parlar d'aquest tema doncs, tenim amb nosaltres a Nacho Iglesias que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i avui volem parlar de dos temes doncs, podríem dir força importants perquè es, tra es tracta de, de, de maltractes. No? I volem saber doncs, de quina manera els Mossos d'Esquadra tracten aquests temes, com són l'homofòbia i la porofòbia. Doncs el Nacho Iglesias el, el tenim aquí al costat, molt bon dia. Oh, bon dia. Doncs, doncs, que no ens ens sent gaire bé, intentarem de resoldre... Potser de parlar mica mi que té Ara, és el, és el cable, molt bé. Eh, eh, sí, vale. <ríe> Nosaltres aquí en directe resoldrem la... tot el que sigui necessari. I bé... Doncs això, el que, el que us dèiem que ara parlem de l'homofòbia i de la perofòbia, veiem si és possible Molt bon dia Bueno, ara sí, sí ara Si sí. no fem el canvi, el no pot fer preguntes. Acabem ràpid Molt bé, veus? doncs encara han sortit guanyant <ríe> Doncs sí, havíem pensat avui, seguint la línia de l'altre dia Parlar una miqueta avui sobre homofòbia i aporofòbia uh -huh. Llavors, l'homofòbia refereix al rebuig, a l'odi, por, prejudici o discriminació dels homes o dones homosexuals També inclou a les demes persones que integren la diversitat sexual o que mantenen actituds o hàbits associats a l'altre sexe Com és el cas de les persones bisexuals o transexuals uh -huh. Uh -huh. Podem començar si voleu Comentant que és un, un prejudici, que és una creença o valoració com fa de forma precipitada i sense base de certesa i que influeix i li condiciona el punt de vista. La discriminació sorgeix quan un determinat individu o conducta és jutjat negativament a causa dels prejudicis i llavors rep un tracte diferent. Mm -hmm. O sigui que aquella gent que sent discriminada per algun motiu correcte. Oh. Uh, aquest concepte combina les paraules gregui gregues fòbia, que significa por amb homo homosexual sexe entre iguals. Oh. De vegades s'utilitza el terme homofòbia de manera que inclou també altretres manifestacions de prejudicis contraris a la diversitat sexual. Parlem de la discriminació contra les persones bisexuals o la discriminació contra les persones de identitat sexual de les quals no es corresponen amb el seu sexe biològic de naixement. Oh. Oh. També inclou la discriminació contra lesbians, gais, bisexuals, transexuals o transgènere. Es tracta d'un terme derivat de la sociologia creat per descriure una situació molt problemàtica al món. Es calcula que al món cada dos dies de mitjana una persona homosexual perd la vida en actes violents relacionats amb l'homofòbia. A més a més, sovint no es tracta només d'una actitud perdó individual sinó d'una realitat institucionalitzada. Uh -huh. O sí, que la societat ha avançat, però no ha avançat suficient com per... Eh per tractar-se un, un a l'altre doncs, correctament, no? Home, jo penso que sí. Va. Vivim va. en un país que tenim moltíssima sort, uh -huh. sí que encara hi ha persones uh, que són homòfobes, però uh -huh. jo penso que tot va canviant i molt. Esperem. Sobretot aquí a Catalunya tenim aquest senyor que és un fiscal que es dedica a temes d'homofòbia i la veritat és que està funcionant molt bé. Uh -huh. Qualsevol persona que tingui problemes pot denunciar ja siguin Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional uh -huh. o directament al jutjat i el serà atès perfectament okay. Clar, també podem trobar casos d'homofòbia a les institucions que ara després en parlarem si de cas okay. En tenim unes circumstàncies agreujants que aquestes és quan cometem el delicte per motius racistes, antisemites o altra classe de discriminació referent a la ideologia religió o creences de la víctima l'ètnia, raça o nació a la que pertany el seu sexe o orientació sexual, com parlàvem o la malaltia o menysvalia que pateix. Clar, tot això eh, és un agreujant. La pena de presó seria, seria més dura encara. Bé. Home, el que sí que hem de dir és que eh, afortunadament doncs, a, a les, a alguns tractes doncs, ja ja no n'hauríem ni, ni, ni de parlar, no? perquè seria una cosa doncs, totalment acceptada, acceptada per tothom. Hauria de ser. En, ara sí, sí. Eh, veieu que a les escoles vosaltres que esteu per l'institut a les escoles i tal, aquel, aquest fet de que ja hi hagi aquestes ideologies cada vegada més extremistes, perquè hem estat en un, una temporada molt, menys, molt oberta i tal, però es, es, es parla molt d'independència de, bueno, pues es recorre molt al passat i tal els nens, els joves, com ho, com ho viuen això? No, respecte a aquest tema nosaltres no notem no, no tenim cap pico de, de violència Va, o que algú li... ens hagi vingut a, a denunciar homofòbia no, no al contrari o sigui, nosaltres a la xerrades ho parlem tot obertament i parlem de parelles nen, nena, nines, nens, nenes, o sigui, nens i ningú riu ningú fa les típiques rialletes o sigui, tothom no, o sigui, que està cada vegada més, més arraigant no? a les mentes dels més petits Home, els bé, joves, de... vivim a Barcelona es, es nota. Ja, ja de tot. Sí. Sí sí, sí. Ja de tot. Sí, sí, sí, sí, és veritat. Sí que no. En aquest cas no. Uh, un altre tipus de descripció és que es determina com a agressió homòfoba qualsevol delicte o falta en què la motivació de l'autor sigui l'orientació afectiva sexual o la identitat de gènere de la víctima, gais, lesbianes, bisexuals o transexuals. Seria també eh, homofòbia negar la prestació d'un servei públic o privat per raó d'orientació sexual. És un delicte, el que parlàvem abans. Uh -huh. mm? És imprescindible tenir actituds i valors basades en el respecte cap a les persones més enllà del seu gènere o orientació sexual. O sigui, cadascú que visqui com vulgui, que faci el que vulgui, la llibertat d'un acaba on començarà de l'altre. No hi ha més. sí. sí. No exemple, és un agreujant d'açò per exemple seria: uh, hi ha una baralla, don un cop de punt, li trenco una dena algú. Uh -huh. però el motiu de la baralla no ha estat que ens hem enfadat, sinó que aquella persona és gay o lesbiana. Uh -huh. És un agreujujant. Sí. M'explico o sigui. Uh, el motiu de la baralla és, eh, és buscar l'homofòbia. A uh -huh. uh, Us a sonar la, la porofòbia doncs ara mateix... A mi no. no. A mi no em no, sap. No. La apurofòbia és l'odi a les persones que no tenen recursos econòmics. Si us explico el cas d'aquella senyora indigent que estava dins d'un caisser que va ser cremada viva per un grup de joves, mm -hmm. sí, doncs es diu apurofòbia. I en aquest cas el que va passar és que van ser tres joves que van entrar dins d'un caisser i van començar a insultar, a increpar la senyora, i després van tornar i van fer que un dels menors uh, li fiqués un líquid inflamable. La senyora va morir cremada, uh -huh. però no només això, és que uh, no van avisar ningú per ajudar la víctima. Vale. I d'aquí, doncs, bueno, és alum d'apurofòbia. Mm. Cada, cada vegada és preocupant aquesta aporofòbia porfòbia no? que aparegui entre joves entre el joven, perquè cada vegada es veu al carrer dia rere dia que hi ha també eh? més gent indigent. No? En sí, de... aquesta crisi és la veritat s'ha de controlar una mica. Va pujant i, i es nota. Ah, bueno. Hi ha una altra que es diu transfòbia, sa zona veu oh. ser uh, transsexual Transsexuals, correcte. Ah. Va haver-hi una una sentència d'un senyor que era un, un transexual que es passejava sempre pel centre de Barcelona i passava de vegades doncs, vestit d'home o vestit de, do, de dona. Sí. I un dels vigilants d'una de les botigues per on ella passejava, mm. l'insultava. Vale? Li deia... L'insultava. Li, bueno, li, El que va passar al final és que va denunciar, va guanyar i l'empresa de seguretat va haver de pagar una indemnització a aquesta, a aquesta persona. Mm. Mm -hmm. Per això dic que a vegades em sembla que aquesta societat avanci i ens trobem amb casos que demostren que molt avançades en poc no és castell, no és castell. Però Bé, Però bueno, bueno. La, la mitjana jo penso que anem en bon camí Sí, la mitjana sí, la, so la sort era això, que estem en ah, no, no, una zona no. que està bastant pues, la ment no. bastant oberta mm -hmm. trobem sí. territoris que potser no està, no està tan... Sí, sí, sí, no tenim... El open mind, no? Però bueno... Open mind. Open mind. Correcte. Doncs, si us assembla, recordeu una miqueta els agreullants de discriminació, que són de tipus uh -huh. racistes, i ideològiques, creences religioses, per la nacionalitat, la ètnia, l'orientació sexual, si tenen -se una malaltia, antisemites, minusvalia, sexe... Com veieu, tot això són agreullants i la pena de pressió és més gran, clar. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ja, uh, l'últim que li diem als joves si us sembla, si dona temps sí, ho... si fem les conclusions doncs que ningú us pot prohibir el dret a ser lliures, el dret a opinar el dret d'explicar el que us està passant o el que us estan fent el dret a escollir els vostres amics, el dret a escollir la vida i la integritat física cap persona té dret a insultar-vos humiliar-vos, agredir-vos física o verbalment i menys menysprear-vos oh. sí? Jo penso que és una de les xerrades més maques que en tenim, perquè la gent la, la rep molt bé i ens ajuda a prevenir possibles problemes, perquè si una tonteria, per exemple, al Facebook, comença a crear un grup de, per que una nena sigui d'una altra ètnia, com ens ha passat, donem aquesta xerrada i s'atura perquè veuen que té conseqüències, que no és un joc. Mm. Doncs tots aquests temes tots aquests punts que hem explicat cals tenir-los ben en compte i sobretot per prevenir això que dèiem possibles discriminacions cap a gent gent que trobem cada dia Diferent, no? No sé ser diferent però la gent que pensa que fa aquesta cosa diguem-ne que no o que no pensen o que no senten o no són del mateix de joc que tu Sí, D'acord. Molt bé, doncs avui com cada 15 dies hem parlat de Seguretat amb l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Moltíssimes gràcies Nacho Iglesias per haver vingut avui al nostre programa A vosaltres I ja ho sabeu, doncs d'aquí 15 dies més informació a través dels Mossos d'Esquadra i a través d'aquesta emisora Moltes gràcies i ens retrobem en un altre moment Vinga, bon a dia Fins aquí dos dimarts ben Vinga, ja molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè després parlem de l'assemblea. Què és això, doncs? Ara ho Si te'n després de tot el que ha passat, sé que després tornaràs, aquest com no em trobarà. No crec en paraules, això serà el final. Demà potser ja no hi seré, demà començo a caminar, puc fer-ho sol i sense tu. I sense mentides i que no.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 Molt bé, doncs eh, des d'aquí el que volem informar-vos ara és que l'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat per demà eh, els diferents ciutats i pobles de Catalunya davant del seu ajuntament doncs una, una concentració per reivindicar doncs, la, aquest pacte que s'ha arribat entre les diferents, eh, diferents partits polítics per de tirar endavant la doncs això, la sobirania de, del nostre país i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda sí. la Lília Albaric molt bon dia hola, bon dia doncs com s'ha organitzat això de demà? de demà s'han organitzat dos actes uh -huh. un que seria la gent que pugui uh, ser uh, davant del Parlament a les 12 del migdia a que llavors. és quan realment uh, hi haurà el, el primer debat sobre a l'acte la, de sobirania que deies tu, eh, que sí. és la, la declaració de sobirania. Uh -huh. I l'altre acte, uh, l'altre activitat, que així, això sí que és a, a nivell de tot el país, que és uh -huh. concentrar-se a totes les assemblees territorials uh, davant dels seus ajuntaments. A les 7 del vesc, entre 7 i 8, eh, hi ha ajuntaments que hi ha, hi ha assemblees quan han canviat una mica l'horari en funció del lloc concret i de les seves necessitats. Uh -huh. A Barcelona ens concentrarem a les 7 de, del vespre a la plaça Sant Jaume, uh -huh. en comptes de fer-ho a les seus districtes, que no tindria tanta, tanta visibilitat, si més no. Clar. Uh -huh. eh? De fet, el que volem donar suport no és el pacte, el que volem és reivindicar que la declaració de sobirania no perdi ni una paraula de les que creiem eh, que ha d'anar més enllà, que és el primer pas cap a fer una consulta i cap a la consecució de l'Estat propi, que és el que persegueix l'Assemblea Nacional Catalana. Uh -huh. I vosaltres ara com esteu veient tot aquest procés? Eh, home, estem veient aquest procés, eh, de fet, ens està fent replantejar moltes coses perquè eh, estem anant molt de pressa. Eh? Uh -huh. Hi ha, ha pals de les rodes en trobarem segur, eh? I, i ganes que això farà fracassi, n'hi ha moltes. Eh? Hi ha partits polítics que en tenen moltes ganes uh -huh. i d'altres que més aviat jo crec que no, no saben ben bé on recol·locar-se i volen diluir-ho una miqueta, uh -huh. però nosaltres no fallarem i, i no baixarem, no baixarem i no farem ni un pas enrere. De fet l'assemblea farem una, una, una assemblea general me a març de fet per refer aquest full de ruta per per adequar-nos als esdeveniments que estan, que estan tenint lloc els últims mesos. Uh -huh. De fet, d'aquest matí ens ja vam amb la notícia que, eh, Convergència Esquerra i Iniciativa ja havien arribat a un acord. Que mm -hmm. faltava, mm, si pots, sí, el, la CUP, que diu que el, el que ha de reflectir és els països catalans i no només Catalunya. Sí, sí, sí. bé, no sé no sé què, hauran, què decidiran finalment, no? Vull mm -hmm. dir, però, vaja. A, a, el fet que iniciativa, per exemple, s'hi si hagi afegit, a mi, a mi personalment em sembla fantàstic, fantàstic, sí. mm. i una pena, una pena, una gran pena que altres no s'hi afegeixin, eh? la CUP, no una pena, no? suposo que és, és el seu tarannà, eh? no sé què, mm. què passarà, però vaja, mm, jo crec que el que hem de fer és tirar endavant, no baixar ni això que deia, eh? ni una coma, no teure ni una coma... I certes paraules doncs, ho sento molt, però sobirania és importantíssim, és, és que forma part de, de les persones. A eh? la Declaració mm. Universal dels Drets Clar. Humans diu que les persones hem de ser sobiranes. Mm. Perquè no un poble? perquè no un poble de decidir el seu destí per si mateix, mm. sense demanar permís a ningú? Clar, aquí, no? aquí el problema és que a Espanya no ens consideren un poble. Bé, doncs, <ríe> no? que, que publiquin el seu diccionari especial i interpretable només per ells. Mm. És així de clar vull dir, eh, no, no podem, no podem eh, per, per uns quants anar, anar com anem. Mm. Vull dir això, això és, és, és que va, va més enllà de les seves fronteres, que més aviat són fronteres mentals que no una altra cosa. Perquè la, tu diries que la crisi eh, doncs, ha, ha fet que, que ho estem passant encara en pitjor de el que hauríem de serho passant? no? Per, sí sígurgur sí, i que la crisi, realment ha evidenciat una cosa que fa anys i anys i anys i anys que passa. I clar, una crisi ho, ho evidencia. Quan, quan tu estàs dient jo estic fent tot el que puc per optimitzar els recursos i resulta que això no em repercuteix en benefici propi, sinó en benefici d'altri, En totes els meus respectes, no, aquí hi ha alguna cosa que no va. Aquí hi ha alguna cosa que no va, és més fàcil gestionar el teu veïnatge que no gestionar una cosa que és molt molt llunyana culturalment, políticament, ideològicament i que segurament no entens ni t'entenen a tu eh? jo crec que sí. Sí, sí doncs et passo amb el meu company Ivan que té alguna pregunta per fer-te bon dia hola, bon dia hola. Eh, mira, estava jo pensant escoltant-te, això la crisi aquesta que estem vivint Eh, també és una crisi d'objectius i, i de valors no? perquè hem arribat I a un tant. lloc com que no sabem cap a on hem de tirar perquè Espanya, I tant, i tant. Espanya no té un objectiu clar a Catalunya s'intenta fomentar un objectiu clar i tampoc deixen aquesta... No, i a més a més no és un objectiu uh, aviam, per què volem ser independents? Uh, volem ser independents per gestionar perquè és, el que és evident és que el canvi de valors és, és a nivell mundial i, uh -huh. Vull dir, el fet de ser independents és dir, és que d'aquesta manera no tirarem, per tant, nosaltres hem de gestionar i hem de repensar i reinventar la manera que tenim de viure. Uh -huh. Està claríssim, a nivell de tot el món, eh? perquè no hi ha cap país que digui, mira, aquest ho fa bé i, ho, i, i de conya, no, no, no. Tot uh -huh. el món està en plena crisi ideològica i econòmica, uh -huh. sí, sí. Doncs, si sembla, fem una crida des d'aquí a que demà a les 12 del migdia es reuneixi tothom davant del Parlament. I tant, i tant. I sí, després a la tarda, depenent de la ciutat o del poble, doncs a partir de les 7 de la tarda, doncs que també siguin davant del consistori per fer doncs, a proclamació d'aquest suport a aquest pacte de, de sobirania. No? I tant. A, a les 12 del migdia és per visibilitzar i que tots els grups parlamentaris vegin que darrere d'això hi ha un poble que ho demana o demana a crits, uh -huh. sobretot al Parlament, és més difícil perquè és un horari de feina i és més complicat, però segur que hi haurà gent que hi podrà anar, i després els ajuntaments, perquè els ajuntaments, a Catalunya té una tradició municipalista molt gran, els ajuntaments podran pressionar perquè els nostres representants vagin fent, vagin fent els passos que cal Uh -huh. Eh, boníssim. Eh, a les 7 a Barcelona és a les 7 a la Plaça de Sant Jaume. D'acord. Doncs, amb aquesta crida des d'aquí i aquella gent doncs, que es volgui acostar shi doncs que tinguin aquesta possibilitat i que s'apigen doncs, l'hora exacta en què podran ser i realitzar aquesta proclamació. exacte. I si no sempre poden mirar a la pàgina web de l'Assemblea, que és assemblea.cat, uh -huh. i allà hi ha les informacions i contactes per si per si tenen, tenen dubtes perquè fins i tot s'està demanant gent voluntària per d'ordre per si hi ha molta gent doncs, que la situació quedi ben controlada i que no hi hagi cap pugui, incident es eh? no, no, que estigui ben organitzat uh -huh. D'acord Molt bé, doncs Lídia Albaric, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que demà sigui tot un èxit I tant, segur, segur Gràcies a vosaltres molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament a la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs ja obrim la nostra agenda d'activitats, actes organitzats per al dia d'avui i per als propers dies, perquè el que volem començar és dient que aquest divendres hi haurà un consell extraordinari del de, Consell de Districte de Sant Andreu. El preix extraordinari del Districte de Sant Andreu es farà aquest divendres a les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'edifici municipal de plaça d'Orfila. I encara tenim més coses a comentar-vos. Si us acosteu al Sant Andreu Teatre, el que podreu gaudir és de l'espai dansa, que presenta solos i duos de dansa amb joves creadors europeus. L'espai dansa del Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, seguint amb la línia del recolzament a creadors emergents i de posar l'ú a la creació europea i en col·laboració amb la Caldera Centre de Creació de Danses i Eurowaves, xarxa transfronterera que promou actuacions de dansa arreu d'Europa, amb dues ajudes a la programació i difusió dels joves creadors contemporanis, arrenca el 2013 amb una proposta molt contemporània, contemporània que es divideix en dues sessions, Solos.3 el 24 i 25 de gener i Dúos.3 el 26 i 27 de gener. Molt bé, doncs aquests dies anirem parlant d'aquest tema. Eh, Dir-vos que el Solos.3 es realitzarà dijous i divendres a les 9 de la nit al Sant Andreu Teatre i dissabte i diumenge, a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda doncs, es realitzarà aquest 2.3. També he comentat-vos que a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra us ofereix una mostra de còmic a càrrec de Sergi R.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 Doncs atenció perquè teniu fins al dia 26 de gener, és a dir, fins aquest dissabte, per poder gaudir d'aquesta activitat que realitza la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra. Dir-vos que és una exposició que podeu trobar a l'àrea de còmic, que es troba a la planta 1 de la Biblioteca. Més coses a comentar-vos, doncs el projecte KDM de l'Espai Jove Garcilaso activa 70 adolescents. Un grup de joves està realitzant el seu propi canal de televisió per internet. Aquest és el fin argumental de Quedem, una sèrie dintre d'una sèrie amb tota mena d'embolics i moments hidralants, que s'emet a la web www.kdm.cat. Aquest projecte audiovisual fet per i per a joves promou d'una manera indirecta i natural el treball en equip, el compromís i la interculturalitat. Aquesta sèrie ha nascut l'Espai Jove Garcilaso, el Garcia Garcilaso 103, i té com a precedent una altra sèrie, El coloron del barri, així afirmava el director Pablo Herrera. Més coses a comentar-vos. De, de, de l'espai Jove Gard Filasso ens quedem en el mateix barri, ens quedem a la Sagrera, perquè el que volem oferir-vos ara, el que volem parlar és de la convocatòria de sis residències per assajos a la nau i 9. Ja s'ha obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de gener-abril de 2013 a la 9 i o al carrer del Segre número 27.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 Doncs també volem parlar-vos a la Biblioteca del Bon Pastor, que posa al vostre abast tot un seguit de llibres en urdu. A més de les obres d'aquesta llengua, que es parlen al Pakistan i a l'Índia, també trobareu tot de novel·les en altres llengües, com àrab, anglès o xinès. A la segona planta trobareu a les prestatgeries idiomes els següents apartats. Novela en diferents idiomes, llibres sobre lingüística i gramàtica, mètodes d'aprenentatge i fins i tot diccionaris pels quals doncs, podeu preguntar al taulell per qualsevol dubte. També ens acostem ara a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre l'envelliment actiu. La propera xerrada es farà aquest dijous a les 7 de la tarda amb el nom Claus per un envelliment actiu. La proposta és saber viure per envellir en millors condicions. L'increment de l'esperança de vida ha fet augmentar la població de persones grans. Això ha d'anar acompanyat de més oportunitats per totes elles per tal que desenvolupin el seu creixement personal i continuïn contribuint a la societat i participanti. Doncs aquesta xerrada es farà aquest dijous a les 7 de la tarda amb el nom Claus per un envelliment actiu. I encara tenim més a comentar-vos com per exemple aquest vine a gaudir del Riach Sant Andreu. Si tens entre 12 i 16 anys, tens alguna cosa a dir. Amb les paraules, amb la música, amb el teu cos, amb la teva mirada. Fins al 25 de gener pots dir la teva d'una forma creativa. Cada dijous a la tarda a l'Espai Jove Garcilaso. És gratuït i les places són limitades. Les inscripcions al punt d'informació juvenil. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i a Guillem Garcia, sense tu, el sempre. quals doncs, aquest programa no hauria estat possible. I ens retrobem en els propers dies. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.